música que estamos a escoitar pertenece a algo muy no no se pudo. Pues bueno, es igual lo que intentamos fazelo otra vez, ¿no? ¿Verdad? Vale. Esta música que escuchamos es para recibir a Moisés Quintas Suárez e eh, Vicky Victoria Pérez porque vamos a falar con eles moi boa tarde Moisés que tal, hola? moi boa tarde, benvidos, moitísimas grazas por, por recibir a nosa chamada e aceptar o noso convite eh, o a ti. Eh, nos, eh, o primeiro que temos que fazer é felicitarvos por un, un libro interesantísimo os xéneros musicais tradicionais e populares galegos sí, que señor. acaba de publicar en Hércules benediciosamente, teña entendido Sí, sí, hola, boa tarde. boa tarde. Boa tarde, Vicky, moitísimas gracias tamén por, a ti por, por, por participar con nosotros. Eh, fal, tendes que falarnos de ese traballo de investigación, porque para poder publicar eso, houve moita investigación, non? A verdade é que si sí, xa levábamos un tempo firmando no tema, xa, alá por o 2020, xa creamos un borrador mm. despois de unhas investigacións que fixemos e nos como mestres queríamos como ter un libro así como ferramenta nas aulas despois dun traballo máis arduo dixemos, bueno, esto non se pode quedar nas aulas solo de ensino, sino que pode achegarse a todas aquelas persoas que teñan un pouco de enquedanza na nosa cultura mm. músicos ou non e que queran achegarse a este gran legado que temos, non? Entonces a nosa aportación é un pouco eh unha eh, digamos, clasificación das todas as nosas manifestacións cantadas, instrumentais e danzadas dun xeito didáctico como entendemos nós. E bueno, e aí está. Perfecto, un traballo que, que ten moito que ver pois pues, cosa nosa cultura, pero ademais pero coa tradición popular galega, lógicamente. Eh, eh, que eh, de Moisés coñecemos o, o seu traballo tamais musical e tamén publicado o, o pito galego, o pito, me parece que foi sí. un dos libros que que tivemos con noticia dele. Eh, eh, eh. ¿Verdad, eh Verdá, Moisés. Si si si, ese foi xe fai unhos oito anos ou así, como ouvirmos, uh -huh, uh -huh. e tamén como ouvirmos publique, publiquei uh, unha guía didáctica tamén de instrumentos galegos, que era un libro CD, que hoxe en formato web. eh E, bueno, logo se eu te alma, que era outro traballo que editei con Canela, uh -huh. e agora, pois, pues, chegou este xénero musicais aquí, acompañado de Vicky. <risa> vale. Eh, este traballo vai acompañado es es, es distintos en músicas, pero tamén tamén de, de amosar os instrumentos propiamente ditos de galegos, non? Bueno, claro, eh digamos que o libro vai acompañado dun CD e todos os instrumentos que soan aí, pois si, sí, están son os instrumentos tradicionais de Galicia, gaita, sanfona, uh -huh. pitos tamén, percusións, etcétera, non? Uh -huh. Cada, todo, en, todos os xéneros están os xéneros cantados, pero logo nos instrumentais, pois si sí, hai todo ese tipo de instrumentos. Sí. Uh, Vicky, xa recolleita de todos ese traballo, ten moito ver ta, que ver tamén coa, coas danzas, coa, coa forma de, de, de, de bailar da, da, da nosa xente, non? Sí, por unha parte, o que recollemos foron as, as xéneros cantados, non? Uh. E instrumentais, e despois hai unha parte tamén das danzas e baile, no facemos unha distinción entre bailes e danzas e en eh, a parte que corresponde a que preguntas ti das danzas foi tamén un, un traballo moi bonito que estivemos facendo moi xeo se de, de recollida porque temos a sorte de que anda hai danzas que, que ainda están eh, celebrándose mun, en momentos puntuais do ano. Mm. Entonces o, o libro tamén recolle eso, eh fotos Eh, vídeos, porque os vídeos tamén eh, Os recollemos eh, Bueno, en un, ao final do libro Temos un código QR onde se pode tamén acceder a danzas Que, que grabamos os vídeos E no libro eh, As fotos Que tivemos a oportunidade de, de, de presenciar Esas danzas E facemos unha descripción E as, as fotos a verdade é que ajudan A describir un pouco máis non a, a riqueza que temos No no noso país. Dixónos Mercedes, Mercedes Vázquez, non se mm -hmm. que, que foi a balaza que volo, a, que vos facilitou, non? Sí, bueno, Mercedes facilitou nosa de Laza, unha de Laza de Adán e Eva, e logo tamén nos facilitou a, a foto de portada, que é unha Carai. foto maravillosa que cando ela era nena, de, cativos, e a parte, de, de cativa, no. e aparece eh como os gaiteiros que eran da granxa escola de, de barreiros uh -huh. unha foito de Évari, un apoito de Evary un que bueno era un parente de la un tío dela que logo emigrou era fotógrafo e era tamén eh uh -huh. e eh, bueno e eh, gustounos moito a foto e bueno pues nada aí quedou de portada para documentación antiga, vamos <risa> que, que tenga algo que ver precisamente con popular lógico, es eh, importantísimo sí, sí, sí, sí. claro que sí Tengo fotos de mediados del século 20 de 1950-55 sí, sí, porque Mercedes ahí tiña cinco años y ahora... Ten setenta e cinco somos da mismada Debeu chover xa Bueno, letra e música Que só en moitas celebracións Tradicionais galegas E que vosotros tamén recolledes ne, Como acabas de dicir, nese CD non? O que, Un solo ou varios CDs Non, é un CD Con todos os xéneros Digamos que o, o CD O que fai complementar Recopil, eh, solo, sí. Complementar todo o libro non De cada xénero mm -hmm pois pues digamos que hai eh, unha representación pois pues, no, no cede, entón unha que, por exemplo, te lees o que é unha muñeiro e tal, pois pues logo tamén podes escoitada, non? Claro, claro. E así hai 32 pistas que son 31 temas o que pasa é que unha que é unha una unha regueifa, pois claro, eh, tú sabes os corregueifeiros unha vez que arrancan logo non hai dios que os pare, tú sabes. Entonces, <risa> sí, sí, diciamos, sí. So, sobre tres minutos se acabaron sendo 11, ou máis ou 14, xa non recordo. Entonces, bueno, metemos, digamos, Para non cansar moi tú cando estábamos seguindo ese orden de audios, porque uhum. vai, creo que arguei xa no no no áudio 4 ou 5, pometemos só un par de minutiños e logo final, metemos a arguei xa inteira. Vale. No. vale si sí, sí, porque creo que teñen, teñen eh, eh, non sei, documentación para rato, claro que sí. o ar, o arte da palabra eh, teñen. Aí sí, está sí, sí. Pinto Derbón, de es Benito, de Benito Lobariñas. E, bueno, estuvemos todo o día rindo con Iles A parte do que foi a grabación da regueifa Se nos que, veía a cara da risa E que, además, despois, aparte de ser é, eles Os regueiferos Acompañan moito o, a, o asunto da retranca Para que o que estés coitando de conta de que O, o significado é, da, do que eles dicen Non é somente un no, no, no. Si, sí, sí, sí. totalmente E falando así dos colaboradores E que tivemos moita, moita sorte Porque Eh, todos os que participan eh, sobre todo na parte esta da Xeneros Cantados son xente con moito talento e que levan toda a súa vida dedicándose a isto, a poñer en valor a nosa música tradicional Entonces, aparte de ser grandes amigos que ofixeron xenerosamente esta colaboración pois queda aquí unha mostra xenial eh, do que é realmente a nosa a nosa voz, a nosa cultura tradicional Mm. Claro. Porque vos buscades entonces, por vos todos buscades eh, eh, unha dona que canta, un home, eh pandeiretas e todo esto, ¿no? Si, sí, a verdade Estos que, que están que debemos nomealos, son Uxía mm. el eh, que mm. participa en varios temas, Uxía Xisco Feijó, no, ah, sí. Sinovaz, eh Juan Eiras, eh, bueno, falamos xa de Vítolo Varinas e Pinto de Osbon, uh -huh. eh, percusionistas maravillosas eh, como son Eva González e Marilu, Marilu Campo, Marilu, sí, Eva, sí, sí. Eva Chispi, eh, Martial Pérez, Coscho Callos e demas, todos moi especiais, e despues temos unhas colaboraciones super especiais para moi e para mí que son a Rapazada Nosa Escola, claro. que... Hombre con dous temas que tamén quixemos que participaran, porque, a ver, son o futuro, non? Claro. Son o futuro que nos vai, que vai a facer a nosa traición eterna e, entón, colaboran con dous temas, un as rapazas do Cole Moisés e, por outro lado, o, o Mecole, non? A verdad que é moi ben con colaboracións impresionantes, que donos, moi contentos. Que tamén, porque non queda moi ben que non o digamos, que tamén un colaborador fundamental que é Juan Eiras, que tamén foi o, me, o que fixo o prólogo do libro. Juan Eiras é un, un profesor de composición, eh, amigo tamén, eh, tamén en algún momento nos orientou un pouco sobre o traballo, sobre... Eh, bueno, a verdade é que temos tamén moito que agradecerlle sí. Uh -huh. Dentro das de reifeiras, a Cantadeiras, tamén uh, non sei se tuveste desa ocasión de falar con Lupe Blanco, que é unha reifeira tamén moi <risos> coñecida Con Lupe Blanco no tivemos oportunidade de falar, pero sí ah, seguimos bastante y realmente aparece también reflectida no libro. Uh -huh. No sé se si estivete esa oportunidade de ver esa parte cuando falamos da regeifa, uh -huh. pues a verdade que sí, porque bueno, é unha persoa moi importante na difusión da das regueiras, la a, sí. a verdade unha un, pasada de muxer, sí, sí. sí, sí. ten moita relación co, co, cos portugueses tamén. Por certo, falando de portugueses que eh, o Quintas vai decir, Moisés ten moito a ver cosa rayano, está moito bercos arrayano, non? está pertiño de, de... <risa> Eu teño unha perna en Galicia e outra en Portugal. Por iso. É ah. <risa> un arrayano <risa> de pro, tanto no medio. É un arrayano de pro, eso me dixo a min un tal a ser Non no sei se... Claro, son no sei se... de, son de bande Eu somos de Bande. Ah, oh, claro. Okay, okay. Con Acer colaboro moito en documentais, pondo a música Moi moi ben, ben. Pois, pois eso, además eso é riqueza, non? O feito de que a, a, ese xiros e esa forma, eh, uh -huh. forma de, de de recoller cousas que por certo moitísimas das que recollectes que, que teñen rei casi casi rayana, non? Sí, bueno, recolhimos, fai moitos anos, fai máis de 40 anos, recolhín ali en Lobeira, que conheces, un poquinho máis ao sur de Bande, Bande sí, mm. sí, sí. sí, recolhín ali un gaiteiro que se chamaba Libardón, mm. eh, parte das pezas instrumentais que hai aí, Amazurca, Amazurca, Mandeibola, sí. en audio, Amazurca, eh, Pasodobre, Polcas, Carai. parte das pezas recolhínas, bueno, son pezas que realmente son inéditas, nunca mm. se escoitaran, e eh, eh, bueno, fixo unha transcripción e gravámoslas aquí no, tamén no CD sí. fantástico, fantástico bueno, seguro que a documentación que tedes é moito máis abondoso que a que publicaste porque eh, eh, a, a, a, a, o, o, que, o que vos dades a conhecer nese libriño que, que ten un título extraordinario xéneros musicais tradicionais e populares galegos ten abondo traballo para poder facer outro do, do, o, o, outro non sei, outro libro máis A verdade é que, que, que estaría genial continuar, a ampliar porque a verdade que bebimos de, de muitas fontes, non só de sí. todos os cancioneros publicados, cancioneros mm -hmm. de Castro San Pedro, cancioneros sí. de Dorotexu de Antón Santa Marina sí. de Torner Baligay que eh, considera as maiores aportacións etmon, etnomusicológicas do século XX claro. pero tamén desde traballos Etnográficos como de Xaquín Lorenzo, mm. de outras fontes publicadas, estudios recientes, en moitos documentos mm. que fomos vendo ao longo do traballo, ou de informantes vivos que tamén ah. sí, sí, tivemos sí. a sorte de recollerno. Cando fomos por as danzas, mm. pues, os, eh, os colectivos implicados en estas tamén nos informaron que ah. hai moita, moita xente traballando para que o noso A nosa tradición siga viva, ¿no? Uh -huh. Entón, si isto podría ser tirar de ahí ou animarse a outra xente a facer tamén. No, de xeito, un dos problemas é que tes que acotar cousas, ¿no? Porque... é, é, é o claro. que estaba dicindo que te, seguro que escolles estas, claro. ten para, para claro. non, non aburrir tamén, non? Claro, claro. No, de cada de cada género realmente podes facer un libro como este. Claro. Claro. claro. Nós eh. tivemos que aí tamén que un pouco sintetizar queríamos que fora un traballo a menos didáctico que calquera que se achegara ou entendera eh transmitir ese gusto por a nosa música, por a nosa tradición, por os nosos cantos, e bailes, non? Uh -huh. Pero si, sí, de cada xénero destos podrían saer, pois, pues, outros libros, si. Sí. Claro, claro que si. Sí. Porque bueno. eu vexo que, por exemplo, a Lápolos Ancares uh -huh. senten unha gaita e xa me veis seto oito persoas bailando. <risa> <risa> Sí, e, no, no. e curiosamente a, a nosa música está moi viva non tanto claro. a música como a instrumental como o baile, como a danza está moi viva, cada vez máis xente nova se achega e sí, teñen sí. que danzas por aprender, hai constantemente clases en moitísimas asociacións en fin, por sorte disfrutamos de cultura musical moi viva e moi próxima ao povo e sí. mm. Pois eh, volvo a repetir agradecer primeiro parabéns e eh, agradecervos ese traballo que, que, que a xente pode atopar precisamente poñéndose en Hércules edición ou si non de mellelo agunha librería que seguro que, que pode sí, pode sí, sí, en calquera librería decindo título pois xa se poñen en contacto sí, uh -huh. con Hércules. Ou bueno. mellor me a mesma librería xaoteña, non? Sí, bueno no bien... re, Rematouse a primeira edición Acaba de seguir agora a segunda edición Fresquiña, de no forno <ríe> Porque tuvo tan boa acullida Que en dos meses de pico remat... esgotouse a edición Sí, en moitos das asociacións galegas que, que, que están no exterior Seguro que estarían, estarán encantados en, en, en recollelo Porque axudaralles a, a, a transmitir Aos cativos ya, yo, yo, yo claro, Todo o traballo que está a fazer vosotros Por certo Cando se escribe un acuso Cando se recolle a documentación hai anécdotas interesantes Que as veces non se publican Tendes algún así resaltable? Pues non sei. Pois pues mira, eu <ríe> podía dicir se contar, non sei, a que se me ven a segurar a cabeza, por exemplo, Edu Librdón, non do inteiro, sí. pero mm -hmm. recollín, sí. Eh, cada vez que escoito as pezas, pois pues, unha das cualidades que ten música que te que te transporta no tempo, non? A, eh, lembro perfectamente quando subimos a súa casa que nos convidou xen, xenerosamente, eh tiño un bombo e xa non, cando funeu, xa non tocaba gaita, cantou máis, non, tarareu máis pezas. Uh, uh, uh. E, pero transmitía máis cunha emoción eh sí, increíble, sí. non, con é sí, eh, sí. eh, claro, tiña ali un bombo que curiosamente puña haiteros con j de Acción Católica. <risa> <risa> Se <a> vestía. <risa> entre canto e canto chegaba o so bombo e pumba, dáballe un golpe, non, para Muy... rematar una... <risa> de, acción, de Acción Católica, madre mía. <risa> madre de de Acción Católica, Dios, <risa> Acción Católica, madre mía. En vermello, eh? <risa> Calquera ye puña trabas a esa cousa, acción católica, nada, es un sabio, es vivencias do falando tamén Que ome, o señor se tiña daquelas como 80 anos, sí. estou falando dos anos 80, non? Uh -huh. El se tiño 80 anos, non? O sea, quando entrevistasei. Si, si, si. Ose 100, sí, sí, sí. sí. claro que si. Sí. Sí. Bueno, escoito que eh, o que o sea, me dices, ou que si é certo que estas persoas maiores, bueno, quando fallecen, fallece parte da Biblioteca Popular Galega, non? Si. Sí. Claro. A verdade é que son fundamentais e eh, por sorte hai moita xente nova que se achega, que se preocupou de recoller para que o xeixo siga vivo porque realmente por parte das institucións sí. eh, tristemente mmm, non houve todo o achegamento que deberá, xente que o fixo fixo de forma, de forma totalmente altruista sí, sí. gastando cartos propios destrozando coches por as carreteras sí. sí, sí. e eh, sí, sí. eh, bueno, gracias a esa xente que, que por inquedanzas propias se achegou Eh, porque, sí, sí. bueno, realmente tiña que ter sido un traballo das institucións Hombre. para preserválo, non? Sí, sí. uh -huh. E eh, no, eh, ademais, con certo digamos, reserva non? Porque non, non coido eu que que si, si o, o Gaiteiro non puña eso de acción católica non era tal Gaiteiro, eh? Claro, decir, eh, claro El... Na época que el tocaba e que se dedicaba a eso pu pues, ser unha forma de empatizar co régime... Aí eh, está, aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí contexto, Aí está. Aí un Aí que Aí a gaita, está. No. ¿no? Uh -huh. Aí a gaita, Aí está na corda das vacas, porque fora non podia ser. Claro. De verdade, este este te, te ten tamén historias que contar. <risos> de verdade que si. Sí. Bueno, eh a ver, a pes, de, de, de esa recolleita, pois vos continuades traballando co, o que vos decides co vosos cativos, non? Am, Amosándoves, amándoles ese ese esa grande sí. riqueza que temos os galegos sí, sí, aínda. Sí. sin. Claro, e que xe entre todo de xeito amable e mm. que valoren o que temos, porque non só a música, sino o idioma, ¿no? que aquí mm. estámoslo perdendo, estámoslo perdendo porque non se fala. Entonces moi xe xe unhas nosas propias aulas e temos esa oportunidade de, de dar a conhecer isto nun xeito lúdico, bonito, mm. que os enganche e mm. que les xan... Eh, portadores de isto no presente no futuro, claro. Temos aí unha misión dura, pero... No, no. Que, que ademais, seguro que é encantador eh, eh, eh, de verdade que, o, que os de recolhem, porque, ademais, hoxe en día xa non se fai a, a seitura, a malla, a vendima, claro, a magosto claro. sí, sí, sí. bueno, ainda, pero ou as esfoliadas, por sí. exemplo, non? E, entonces claro. darlle a coñecer é es, eso, que eh, eles non se poden considerar que xa un con, non. Claro. <risas> claro. Claro, claro. Pues o gusto diu que recollido un pouco tamén no libro, os libros, cantos de Seitura, os cantos de de malla, ¿no? os cantos uh -huh. de sega, os cantos sí. de arrileiros, cantos de cego. Liño, pues eso, ¿no? sí. cada to, todos esos xéneros quedan recollidos e cantados, como decía antes Vicky, por xente que leva moitos anos tamén traballando no no, noso, no na nosa música, non, como uh -huh. Uxía, Tinobat, Uh -huh. eh, Xisco Feijó, son voces uh -huh. privilexadas eh, que, bueno, que, de fai tempo que le van dando a conhecer a nosa música por todo o mundo, non? Eh, para nos foi un privilexo que colaboraran aquí con nos Pois pues, eh. bueno, pues, no es... falando de de cando se tocaba a, a, que tocaban a gaita uh -huh. pois pues, tamén había un, un, a, un sitio onde a tocaban que non soía case nada pois pues, alá nun prado alá, cerca do río. E entón, pois, eles mesmo, eles escondían de eso. E había unha mestre, que a mí me facía gracia, que falando da lingua galega, que a mí me, facía me gracia, porque, claro, íbamos á escola. E se ibas á escola e falabas castelán, eras unha gra gran persoa e un gran estudioso. Pero se sí, sí. si falabas galego... Ui, este ben, este ben de, de de estrar a corta das vacas Exacto, claro, claro. pois eso mismo inda yo digo aos meus alumnos porque eu inda vivín inda que hollín in parte desa de época na que eu non podía falar galego, por suposto Claro Cando eh, morreu Franco eu estaba sobre sexto de primaria sexto de chevé eh, claro, tamén recordo de escutar e de ver non cantar o sí. Car el Sol eh, e non poder falar galego e ver como a moitos nenos pues, lle despegaban incluso Por, por expresarse como podían, eh... porque claro, levou a traducción ao castelán como podían, porque mm. moitos nenos cando se es que fixo a concentración escolar ali no meu povo en Bande, mm. viña moitos nenos dos pobos das eh, bueno, as foi un idioma, pois pues, evidentemente era eh, claro. o galego e moitos pasaban mal eh si, sí. sí, sí, sí, justement a, tra sí. a traducción sí, sí, sí. era algo difícil, claro que sí Claro, claro. Eu ah, solamente me touco un mestre que teño o meu mesmo nome, Armando, que quando viña un rapaz, e lle falaba castellano ou algo así, e dizelle, e logo ti non saber falar galego. Claro. Pois estás no bon sitio donde podes aprender. Claro que sí. sí claro, claro. A verdade é que naquel moment, naqueles momentos, claro, o o rếxime a, a sociedade da aquel momento era tal, sí, era que había. E entonces si no, queda un pouso. Os mataron ou os botaron fóra, e todos que entraron foron mestres do rếxime con ideas sí, sí, eh, tiñan sí. moi claro qual era o obxectivo, evidentemente, si, sí, sí. claro. sí, non no era broma. Eh, eh algún pouso aínda queda por aí por, por, por, por Galicia. <risas> bueno, evidentemente, sí, sí. Porque sí, sí. algús hasta se asombran ou ou polo menos parece que teñen vergonza de falar o propio idioma. Ba, eh Sí, pero non nos sí, e no, no sé, vosotros está desfando o posible para que sí, eso para que isto siga vivo se, se, intentamos se... Claro sí, sí. Sí, A verdad que sí que unha loita hasta que hasta que poidamos vai ser así vai ser así desde eso desde a amabilidade ¿no? desde o claro, comeencemento claro, claro, claro. para que os nenos nos imiten a mellor forma de que nos imiten nos creamos no que facemos, ¿no? Uh -huh. Y e a mellor forma de, de, de dar es, de que... esa lección e es sentirse orgullosos do, do, do valor sí, que ten o noso propio idioma, eh? decir, do, que, do sí, que deles, sí, que non é sí, doutra sí. doutra forma. Que Eu cando me din Dice, logo tido un deles, dice Hombre, non faz falta que te o diga <risa> Láxico, sí. sí Bueno eh, Domisés, uh, Vicky Volvemos a repetir Moitísimas grazas por, por, por, por, por, por sei, O detalle que nos, de, de, de informarnos dese traballo tan importante que, está, que acabades de publicar Que xa vai a segunda edición e eh, nós como somos talismán para as persoas que entrevistamos Vai a, a vir unha terceira Xa Xa ver <risa> Bosogalla. Sí, pues sí, Muchas sí. gracias a vos eh por Julio, bueno, y por por esta entrevista tan bonita, por por chamarnos y uh, bueno, mucha larga vida a galegos Novax. Vale. Y a Radio San Boi también. Muy y ]ísimo. Armando que siga recordando es... esas historias por aí, eh? Historia, ah, é, é, eu, eu, sigo, eu sigo coa orelha posta. <risas> sí. Moi ben, moi ben. Hai que contarlas hai que transmitilas. Sí, tamén, ¿no? tamén. Unha sección que seguro que ten aí Moitas cousas aí que están aí agochadas. Sí, sí. Ui, eu da miña avoa, es... da miña avoa aprendi moitas. E de vez en cando na na no, no, no está claro que si. Sí. Bueno, que unha un aperta grande, moitísimo moitísimas grazas por sí. por ovo outra que, que o que si sí vos vou a pedir que que nós temos unha pequena unha revistiña que se chama Lua Nova, eh, eh que é da Asociación Rosalía de Castro e entonces aí publicamos pois pues, as últimas edicións de, de, de CDs que se publican, eh, pero tamén ese libriño pois pertencia a unha publicación galega. Eh, eh, eh, queríamos unha, unha recensión del para poñela na revista. Nada así. Muy vale, ben, ma... por suposto, contade sí. con ela. Vale, pues, pues, pues, pois, ma, un, un, un, un, un un exemplar do noso do noso nosa revista e entonces te digo que poidas pois pues, para que vexas como como como, como, publican, como... Vale. Estupendo Moito pues grazas a vos Por pensar neste traballo E eh, por toda a ilusión Con que transmitides a nosa cultura Exactamente Aí estamos eh, Tentando que isto, pois, pues, continue Que xa levamos eh, eh, si eh, unhos aniños E que que teñamos relevo Que tamén fai falta, veña Pois, pues, apertas pues vida. Muy fondas Apertas fondas e eh, coa vosa música vos despedimos veña Apertas you yeah.